اللہ الرحمن الرحیم إن الله لا يستحی أن يضرب مسلا ما بعودا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسخين اول باب کی تمہید اولی حصے او قدم باب کی اصل مسئلہ ذکر کا اولہ مسئلہ توحید تعریف بن زدلین بیان کرل و ان کنتم فی ریب سرای دلیل و صداقت دا نبی علیہ السلام بیان کو یا من ان کو تیار ہوا الی چ دوزخ پریزیشی ا مانون کو تذہیر ہوئی چې جنتونه خوشاله وي د الله درکی ان الله لا یستحی د مخالفین او د منکرین او منون کوم نن مونن کوي نداغې دی او اعتراض جواب کړي دا د زدی سړی دا هټدارم د زدي دا و چې کمند نو دا یو قانون وی چه اغا هر سطح پا کگستر گا باندی گوری هر سطح په کگستر گا باندی گوری نو د حق پرست کمال هغه ورطاون عیفت کاری ده حق پرست کمال پرس چکم کمالی نو اغا ورطا عیفت کاری ده نمنون کی ویتراس کی چه دامنگ نمنو پره کو پروشو دا قران په شانتي راوړلې نشي نو اوس وای چې یارا دا د الله د طرف نه نيوي کدا دا الله رب ال عزت د طرف نه نو دې کې د غلزارې د ګلزارې ذکر دي غلزارې په کیشته کلام راو دون و برق د غلزارې ګلزارې ذکر دي بکه او پدې کې د ما او چولاګي او د مچانو د دی ذکر دی پکې نو دا خدای الله رب ال عزت د شان سره مناسب ندي نو په مثال باندې وتراست کې هغه فرض د مثال لپاره یو شه ذکر کې وضاحت د پاره چې خلقو ذهن ته دا خبره خص شي وګرځيږي نو دې بهغر راوالی وي بدي کې اوس لکه ساجد او چې د بایان کې دا خبر ځ کپله لکه او چې او دیر دنیا پا بیان کوي او په بیان کې وئ چې دنیا بانې شووک ډیر معیني او ډیر دنیا پسې شوي لاله چېوي د غمی سال داسې دی لکه د سپید بهی بیان کې اوګوره مولا اوګوره او لکه پهلیبانې پهجممات کې په میرااف ک اسپې وي که نه نو دا ټیک خبره داچ و نووسلا کاو خدا نه دی ویل کیار غ리스 په تاسو او خو د سپیکرای خونه د په جواب کی او خدا ویل دی چې سوق د الله دین پریک دی او دنیا فتشی او دنیا سره کی او دین پریک دی نو د دې مثال په شان چا دی د سپیری نو د دې نه دا نور من لري کی او وګوره د سپو خبره په جماعت کی کئ په دا شاندار ديانو نو اللہ دا وزاحت دا پارا مخ کی مثالوی او کسویی بمین سمایی فیه ظلمات ورادنو بر گرازار دا دیزی کرو شو مخ کی زنی صورتونو که لکه صورت انکبوت کی د جولاگی تسکیره دا پا غیر کم چه کمدنو دا زیارتونو دا درگاهونو آجازی بیان شوی دا نو پا دبانی دا زائیگی نا و دا اوز دکولو قبری دی دا چه کمدنو دا اولیاء و گستاخی کهی او غیدتج کمنو جوړاږي وې دا چل کې کلو سمچان وېو دا ټول خبرې چې دا د کوي دا چې یو شل شلپینځی چې تر دا پتا نورو سوقو کی چې تر توحید د مسلې لپاره یو مثال پیش کی ته پېښ کی او هغه په تاب باندې اعتراض دا به ځوابي دا به ځوابي مفسرین چې وې چې دا یاد د 12 کې نازل شوه دی دا دې دا مطلب ني چ کینیو پدک تکی نازل شویله در خبر او شو ورپسیدا نازل شو درې دا, دا مطلبې چې داسې داسې خبرو د دا پاره دا یاد جواب دی چې ومثالونو باندې استاذو کې اعتراف کړي ومثالونو باندې چې کم دن استادو بده وی چې دادس تکې دې دی ته ساده دې ته ساده او تر توحید مسلې د وضاحت پاره خبرو کې نو پاری د سو کې نو کړي نداءی جوابي چہ اللہ رب ول عزت د حق په بیان کې کوټه او کم نه کئي چې کمه د حق مسئله وي الله رب ول عزت پاکه صافه ښارکئي کده وضاحت د پاره د ماشی ضرورت را شی ماشه څه شي نو الله رب ول عزت په د ماشی بیانوم کوي ګړزارې برېخنا باران دا د خوبه کلاغشتي او مچانو او جولاګي د خوبه کلاغشتي کچر تکې د ماشی ضرورت په وضاحت د پاراراشي چې خلک بغیر د اغېنه په خبره کويږي نه او الله رب ولزت په دماش مثالم سګي ځکه کې اداره خلکو د پوي د پارې دی چې می سلونه بیان کی نو خلک ګډل شي یو په توحید مایل چې هغه د کمندرو په توحید باندې ماین وین او دا هغه ضرورت خبره ورسیږي حضرت خودشي نو هغه وی واه الالبي مان او شالک اس لمی په بوس کله چې غته په ختا ولګیدا دا خوان دی وکړو او بل چې نه چې غرز دې دی او هټدارنه چې مثالونه بیان کی پای کې ستا د زیارت کمزوري خبره نه شي وی د درگاه کمزوري خبره نه شي وی ناغه وی دا خبرې نشي دای کی جمعه تو غورو دی خبرو تو غورو مړ پته نه لګی کسم نه د د قرآان درر کې داې پچ مو ک داشیدي نه ته ځان ل کار کتللی دی نو هغه باندې تهسووکې په سر وکې نو د قرآې کریم مثال چې دی نوغ خو د د قرآ کریم مثال او خو د زمینمیدار د بیل چا دی ایرانی باران د ایرانې بارانې وردې الله د شین کی هی بلوګانو نه وشي لپاره شو او شین شو نو بیا بهکه خیر روانی او خدای د نور خیر کي. انو د ډیران چې کمونو باغی پانی را کولاړي باغی باندې کمونو انسټټو نو خلک جنوي څه څه دي چمن نه زمیدار بیچاره والی او خراب کی او ډیران لا اخلاص کی نو د ډیران نه دډوزی رواني شي نو خلک بڅوي چې زمیدار کاکا ډیر ظالم نه ته ډیران نه دډوزی روانه کړی دا په ډیران کې دډوزی سبي پراتيوي او زمیدار که که که که رکی و مجید په در سرا آغا چه کندر و در در دوز و علسشی که که رکی او د در دوز و علوسشی ان که رکی این اللہ لا یستحیح یظری و ما سلام اللہ رب و بالکل نپریگ دی بیانول دی یومی سال لا یستحیح نپریگ دی حیان که دو مطلب ده حیان ده اللہ ببارک دی ګنی یو سړی چې حیا کوي نو آغا کار بیا کول نه شي لکه د ی خبرې نه خلک حیا کوي نو خبره کوی نه شي وی خار اب راضي یره نشم کوله دا خبره د پلار نه یا راځي یا د پلانک نه یا راځ کنی دا خبره او ډیر کوې را راځ غ کولی نه نو د حیا د وجه خلق خلککه خبره بیا نه کوي دد مطلب لا صحح دا چی اللہ را بل دا نه کوي چی گینی حیاء که گینی او خبر پریگ نه الله ده حق مسئله پریگ دي ان اللہ لا استحی این یز ریوان یقین اللہ نپریگ دی بیان والی و معمولی مثال با اوز وطن ده ما شی فما فوقها یا ده برا ده د شینا ده ما شی ده برا نه ده برا نه ما شی ده پاسی مغصو شیدی وزاری دا که د ماشی د وځر ضرورت راشي داغي مثال و مله زکی بیان یا فما فو د ماشی نلګر برا کمج شو داغه ضرورت راشي د وځه حد پاره الله رب ال عزت سکی بیان لکه صورت حج کې بیا څه کړی بیان کړو فام الذین امنوا ورجا کسانی نمثال لرستو تخال کو دوړلې فام الذین ورجا کسانی چې غي من له توحید دسړه نه باندې لذا د امصلات شي او وي او بیا ودې کنا امرو چې دسړه من ما سلمان منلي دا د امصلات عبادت دی او الله حسرن فيالمن وانغويږي انه الحق من ربهم شه دا مثال بالکل فټ مناسب دی پزایره من ربهم نو طرفه رب دې نه قرار بالکل لګید انه الحق من ربهم دا بلکل حق دیو مناسب دی ده طرفه در عبد دینا و اما اللذیناو هرچا کسانی چغی انکار کرده دا لا الہ الا اللہ نا دو او انکار کرده فیقولونان وائی دی مازارا د اللہ سشیلہ را دا کولا اللہ رب بلدت بحاظا فدی بانیما صلاح دا بیانو لدی مثال دی تست ضرورتو چه اللہ رب بلدت مثال بیانو یعنی دی مزدی تب گیجتو نیو دی مثالو مقصد یضلو به که خا کې الله ربولت ګماهي پهې قورآان سره د ډیرو د ډیرو گمراہی پله کې کاره کې مطلب بعد د زدو دو په کې نا په کې اعتراونه پهې که نه دا مخکې سو پهاق سکل اعت راژونه نو د د په کې دا گمراہی وه او چاته پتا نه نو الله ربولزت په قورآ سرهسه کول کاره یضل به کثیرا خارک الہ رب عزت پدې گمراهی پدې قران سره د ډیرو و به کثیرا او کلک الہ رب عزت پدې قران سره ډیرو لا چې ځړې کی هدایتی خوچ قران بیانی کې نو خو شې کلک شي لګا ونه ته چې و با چا ته نورو په قران سره شې کلک و یهدی به کثیرا او کلک الہ رب عزت پدې قران باندې ډیرو لا وما يضل به الا الفاسقين او نفقاره کی گمراہ نفقاره کی الله گمراهی په قران ما ګرد نه فرمانه تلکو چې د مخکینه په سفره تاوا نافرمانی او فسق سو پروت او نه ګمراهی شي ښکارې الا الفاسقين ما ګرد نه فرمانو دا نه فرمانه یو سوقتي دا غي لګینه چې ذکر کړي الذین ينقذون عبد الله ا چاغی ماتای لو زال الله ماتای واعد دل الله من با دی می ساقی پد مزبوتیار دی وا دینه واعد الله کله اوندا او مزبوتا کله دا او دې دې مزبوتیانه رستو سکے ماتي الله سره کوم واعدا نو یو واعدا اغه الله دا ام خلقنا غسطی دا چا نه ام خلقنا غسطی دا چا بو سوره عر کې دا چې الله رب ت وو اللهې ربې کوم ستاسو ربنی چې ستاسو د جو طول زیماداری ستاسو مح ستاسو تربیت کوون کې ستا د دو ټول نظام چلوون کې زنیم پولې الله بالکور زمنګئ مرببی تربیت کوون نظام چلوون کې زمونګه بیا الله مجبوطهکه په سباندي پرلیګلو د پ غباررانو باندې پرلو د پیغمبرانو خاص اسوا مضبوط اسوا او د دینه پس دې تکي ما ته او دو بندگی او عبادت اغل زیارتونو د درگاهونو کې او نظام چې کمونو د امریکي او د جمهوریت چلی نو سره د دینه هغه واده الله مضبوطه کړی وا او دغه واده څه کی کلیوانی پوسوی دvem دما واده الله ربو عزت د غلمانو نارسته ده چاڼ علماء او نه الله وعده غستیدا سورته ال عمران یو صلوات یې کې ذکر دا وایز قد الله میثاق الذين اوت الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتبونه الله دې عالمانو وعده غستیدا شه دا قران د دین ما علم چې دې کوم درکو داو بیانوي په ټاول به دا الله هر عالم نه دا وعده څخه کړی دا غستیدا بیا الله رب ول عزت کو کریم کې دا مضبوط کړې هم دا دا څنګه 187 آل عمران بیا الله رب ول عزت چې کمنو مضبوطه کړې هم ده خلاک کړې هم ده سرت دین ځنې دا سري چې غواړه واده سکه ماسي او خبره پټي حق چې کمنو اغه پټي حق masala پټي او توحید masala اغه صاف بیانې نا یاد یاری د وژنا یاد لالچ دو وژنا نو یانقذونا احد الله دا چې کوم د نو په عالمانو کې فاسق شو په چا کې عالم دریم الله رب رضت وعده هغه ستیدا هغه چې کوم د نو د ناظمانو د چرمنانو د کونسلرانو نا د دین الله یې وعده سکريده هغه ستیدا ده الطه مایدا دولصم نمبر 2 اولصم نمبر 2 ال رب ول ذات د ذکر کړی دا مائده ایت نمبر 12 دولصم ولقد اخذ الله عیسا ابن اسرائیل, اللہ اسرائیل و باثنا منه مصا من شر نقيبا ال رب ول ذات بنی اسرائیل نو ادا غستوا او په دای کې دولت ناظمان هېد کړو دولص کونسلرانو به کې دولت سرمینانو هغه تر مینانو اوقاله <سؤال> اننیما کوم لا نه کمته مصات اته تو مذقاتهوه منتونوم ب ورسي وااضرته مهمما پرتوم الله قدن حانه لا اوکپ فراندانان کوم صحات کوم خلکو کې د مز رووا جوړوي د دک په چې کمنو صحی نظام جوړهوي او زما به پیغمبرانو غبررانو ایمان را او ددينین دین به کوي دد نه واده س کړی وه. اغاسته وا دغه چرمه نه نو کوفسلرانو چې دا واده نه مني نو ين کو زونا اهد دا چرمه دا ناظم سي الله رب ال عزت وعده سکی ما سي په دې جند بل وعده د پیغمبرانو ناغت د خوغدي دې سي کېدله نشي زګه پیغمبرانو وعده ما تي اب سوره ال عمران 81 کې دا یوت یائم کې هغه اغتل <سؤال> تمرات <سؤال> نه <سؤال> دا مسلم په نشوي ځګ پ غمبرانونه وادهماتې دل متصوره الله <اللزینا> نا یین خوزونه دله کسان چې ماته لوز الله واده الله او که ډیر لري نهځین نو ندې ووره پاتېه کې د واده او نه کړ چې یا نه الله صرف ستا بعدت په کوو د بل جا نه او مضبوط ته او شوه ځګ ټول سب دربانندې وا ټول جممات دربانې سردي ګوا دی لر لبانې کوواي مضبوط ته هم شوه او د هغې نروتو چې د جممات نه ووجینو معاس چېڅنګه ووج نو کې ما کې غیر الله ته مدد شوای زیارت په سربانې چې کمدننو خو غوټیک دی او دا کې چې کمنو ننظرونه او ما نخې چې کمدننورسرس او د سیاست د غیر کې چې کمنو منډې وای فغ ک لږیا او دا غبلې جوکړه دی نه دله من بعدې پال د مضبوطی عادتینا دیمه کلیتی و یقطون ما امر الله به ایو صلا او کټکې دی غسې دی هغه ځینو چې حکم کړل الله پاغی باندې ایو صلا چې غوډه پاله لشي الله وی اداइका ادا او د ینه اداکې و یقطون او کټکې دی یان الله پاغی باندې ایو الله رب عزت زن کارون و حکمون کړي یوم مطلب ما امنه زن کارون و الله حکونه کړي چې دا چې قودا چې قودا چې قودا چې قودا لكه یوم حکومت د ماکه تیر شي چې کوو بوو ربکم سره دا الله عبادت کوي دا رنګه اقیم الصلاه امر سکوي قران کریم وایي رضی الله حکونه کړي چې دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي او دې دا نه کوي اغفر تکایے د الله حکم катئ ماتیے شلئ بيقطعون ما امر الله به درین دینه مراد هر وصللې الله دی یو رشتہ دارای بارک ویلری چې دا رشتہ داری او پالا نو د وصل او تعلق چې نه غلا الله تعالی کړې لړمبه تعلق د چا سره جوړ کا الله تعالی دغه تعلق د پیغمبر سره دی د نبی رسول سلام سره تعلق څه کا جوړ کا دریم تعلق چې د قران سره دی د قران سره تعلق څه کا جوړ کا سره تعلق د صحابه کرامو سره دی داغي سره وصل او تعلق څه کا جوړ کا دی ويقطعون دلا تعلق کټکې د غیر الله سره تعلق څه کې جوړې مینا د غیر سره کې ير د غیر نه تا سمجھے کمدنو دا غیر نا ساتی الله اللہ کا تعلق کس دا پیغمبر سر الله وے تعلق جوڑ کا دا غب سنت و عملو کا پا شکل کې پا کې کی کې خادای کی پا سیاست کی پا حرس کی دا پیغمبر سنت حاکم کا فلاوان رب دک. لا اتمنون اللہ رب بلدت وی آغو کا د دا پیغمبر وصل اغب لرکی دا غب دا دا انگریزیان شکل ورکی دا دارنګه چې څنګه نو دي اندوار په طریقوبان دي دی داګريځانو په طریقوبان دي سیاست چې څنګه نو غیر پلار باندې روان دي د پیغمبر تعلق څه کو کاټ الله ویلو قران سره تعلق جوړ کا قران دګه قران عملي کا قران قانون کا د لاغي په ځای باندې څنګه نو کله تر یې سره دې کله په چترې دې کله تر دې کله په یو په سره باندې کله په بل په سره باندې کړه چې څنګه برتانی کولتو سره باندې کلڅي ول لاپ سره باندې کلتاه زیادات هند اندو پاکستان ته سره روان نه د قران تهذیب د قران قانون او کلچر پرې خودو تعلق د کمنونو د قران ترڅکو کاښتو الله ویلو د صحابه سره تعلق او ساته د اړیو قدم باندې روان شه د صحابو باندې ترازونه کوي د صحابو سره ميننه ساتي د کمنونو د صحابو خالص ته صحابو کمزورې بیانې او صحابو کمالات و تا نه بیانې ته صحابو سرمین نه ساتي ته صحابو, صحابو سره بغو امر الله به اي لګي د دې زنه عامته نو ګوره د پلا ور وصللې د مور دی د خور دی د خپل دی د سفره او د خواخه دی دا رنګ چې کمندونو د رشتہ دارا د ماماده فړې د تعاقد ورو ورو دا ټول سره وصللې دا او پالا دا استاز و دا شاگرد دے د پیرو دا مورید دے خوچه اللہ شکمویل دے نو او پالا د شریعت دا حدود و پن دان نبان پدی نو دے اغا نپالی اغا کٹ کئی دشمنای کئی بغزونه نکئی حسدو نکئی و یبتو ما امر الله بهی این و ما امر الله بهی این و او کٹ کئی دی آنگا چه حکم کرد اللہ باغیبان ایو صلاح چه و دی پال لیشی ادار اکڑیشی و یو پسیدو نا فی الارض او فساد کی پزمگا که فرن ممیلی و فساد زایریم دی کورو نروانی یو ماتو نروانی مدارس روانی علما شہیدان کئی دارنگی چې کمدنو او کورو نا دخل کو چه کمدنو آغا رنگی او او پسوونه چې کمنونو سې وي یو یقصدون په ارضه روهانی کې دا ظاهري فساد دي او دا رنګي مانوي فساد شرک ورول کويږي کويږي څه باندې پوسټری کوي پوسټری چې شرک یا تو پوسټری هغه ورځې چې کمنونو زمونږه په پسلیم خان کې په پلو ډنډ کې یو الګ چې کمنونو د غراوړو چارو په پای کې ظاهري لیکلو لکه څلور کولې لیکلو اپه مان څه فکر کوي چې تل کوشل ما دا د دکان غرسې ما غته مسؤل ځکو دا د دفترونو کې تاسو هغه سوشل ډیری کنه پیپر وټ چوتوي چې دیو طرف ته ګور نه یوشان چې بل طرف ته ګور نه بل ځان دي ډرګم دږي شني چې یو طرف ته ګور نه چې دخه یږي بل طرف ته ګور نه ماريږي چې بل طرف ته ګور نه ګوږي بل شان ته هوندي اغه شان جوړ کړو ظاهر کوجدا څوک ته قولونه وو څار اما قیامت القرسیه کو جداته برکت دار سم کو تا کې ورې واړو یو طرفه یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم داستگیر دا غره اوزه دا د جولب کې څنګه د بریلیا نه څنګه کېتن لیکلو دا قدیمه کینه خوريږي شیرکیات خوريږي زیارتون آباد دي یوبسدون فل قانون د غیر الله لا اخبارونه سکندر و جمهوریت مستحکم کې جمهوریت مستحکم کې جمهوریت مستحکم کې یوڅې دو نه خلاف دروانه نه به هيای سکندر کورېږي رسته راله پڼټ کې هغه راز زموږ استاد راغلو شیخ عبدالرحیم مدذله العالی د شاهپور هغه بیان کړه نو په بیان کې هغه د خبرو کلا شه د فحاشه پتماشکی د فحاشه په قتل کې نت کې نه نت کې د په هاشای په کتل کې پاکستان په پا دنیا کې 1 نمبر و پاکستان په پا دنیا کې 1 نمبر و چې بهایا ای ویډیو غا نه سمرا خلک ګوري نو کتون کې په پا پاکستان کې د ټولو نزيات کی ټولو نزيات په پاکستان کې تېر کی دي په داسې کومو سړي دا په سار نه نه بهایا خورېږي نه لتون خورېږي زراست رد چې کمنو غار ځانېږي سنورو نور پلیتای رد سره رد کې بلی یوڅو دا په samt کې غن ان اه ترانې کې هڅ چې کمنو دا وي چې چرته پاکستان کې مجاهدین حملو کې ارده او هو لوي په ساده وکاو او ډیر خلک په کې چې کمنو سړشو موږ شو ډیر خلک په کې چې کمنو موږ شو دې تغوري دې تنغوري چې خلکو خو يسط شرکيات او بلاد بسمره خوارت الظالمه ومره دی چې کمو سال مره هاکل دی ته فاد او چې د پسار ته خبولو دباره چې کم پووشش کېږي او غې ته چې کمو فر ساد وایئسی دوهلار او کې چې کمو فساد کې په مل کې او م کې نو اولائ کا او مل خاص روون یاره ورارت کررکي دا د نهي چې من ګټ اوکړ د وي من ګټ اوکړطرقیو مکړه دی ته سنو ملي. چه دا دری واره کارونو قانون دا غیر الله را وعده او اللہ مات کی او رشتا اللہ پیغمبر رشتا کٹ کی او دا انگریز کسی روان شی او فساجون کئی انوی منگ سوکلا ترقیوی ترقینا مکمل تاوانی اولائی که هم الخاسرون انسانیت تیب خطره کرد اولائی که هم دا خلق چیدی نداری مکمل تاوانیان مکمل تاوانیان دی سر د پورې په یو انداز ممسالله بیان یاکلا چې د دو اندازو سره د تراونو د جوابون نو سره د ترونو سر ته اورو سوه اوس مړف پلګریوان ک خوچوکه په کو مخین انکار کوئ سې سنگ انکار کو لږ سوچوکه تو ځان ته سوچوکه په تا چې احساناتې دا د چاه سره خو ټول دا الله دے احسانونو دلاندې نو چې دا الله تاسو سره دومره احسانات کړی دي نو ته دا الله ربو له زړه د احساناتو چې کندونو ناقدری کړي او عبادت د غیر الله کوي نقوص د احساناتو په انداز باندې ذکر کړي سالور احسانونه او سلور انعامات ذکر کړي سو سلو اولنې احسان اولنې احسان نوی پیدا نکړي د ټول احسانات دروازه ده کم ځای را کولاویږي د پیدا کېدل نه کبندل نه نو څوبه وي سپم نو د نیشا مې ټکری ټکری وئلې دراتنو درخواست تراتنو لیکلې چاته دی وئلې دو ندي بابا او زیارت توئلو ندي سفارشه را لګلو او ما پیدا کړې په تو سې کم ده نو غير الله ترا مدد شو دبل بل چا باارت کوي بل س په روانې څ نو اول اک دو چا چا پیره سوچه تا سره چې سونه دي س مونهدي نو دا تاله چا د دي د لب سوچوه که سر دی دی که خ دي که لاس دی دی که جې ده کاغااپون دی دي ل باې کاره کفاسلون نه دي خوراکونه دي دي کس کاکونه دي دي سور ټوکاله نوتو د چا نه نعمتونه استعماله ده نعمتونه د الله استماله او ګور بیا ته کمونو خلاف کوي دا دغه نعمتونه دي چې پارچای درم نعمت د لوی خاندان صړې کنه نکدې موثبرو د لوی خاندان صړې سره سپک کارونه فن نه کوي ستانی کومه لوی مقصد ل پیدا کړو لږ ورکو تک دی ستانی کومه لوی مقصد ل پیدا کړو بیا می دا لوی مقصد علم ولورکو په فريشتو می غواړم بیا می فريشتو تو وی چې دته سجده کوي او کوي هغه سالمو فريشتو هغه څه سجده وکړه د دومرې غانه دان سره چپارس ته هغه تر تاریخ دی نو توس دا خپل سر بلچا تک دی دومره موثبر سره او تمره کچا کا تاسو څه کړئ ته به غیر غلامی ته نه غیر غلامی تا سره مخایي تم وی خانان دان سره کچا کارو کا پيام شتوونه نشته د بابانه یو لحظه شوو نو ما ګور دایستان کړه چیا غطا می غلغزشت کړو ما کړو ستاله پاري کې نمونزا نو کپ خپل کارستو مانې نو راښته وبو وباسه راښته وبو وباسه او نو زو باندې ماستو نه بدر باندې یری او نه بدر باندې غامي او که ک شان ته کلک انکار او نه دوزخ ډېر غټه هم پیه خالدون ته لړی نه او تمه هو اخلاص شو نور ترجمه باتی زمین نور خبره خوشوها خبر آداز سکت دست لبزی ترجمه آید اولای کن پی اخالی زندر رو پوری لارماغ بولی پوری دا خود سبب و خو خطان فر قرآن مجید دا تا خبر دا قرآن مجید ګران چه گران کارده اولای دریوتوبو که ویلی اولای نام کئی فتک چورون سنگین کار کازه لگ پل گریوان کی سوکا سوچو اللہ دنیش سکڑی شت ولنه نعمت نوی ما پیدا کری نوول انکار کئی کائفة تکفرون بالله سنگی صدار جوڑ دا اللہ سر کائفة تکفرون بالله سنگ تاسو انکار کوی دا اللہ رب العزتنا یعنی شرک کولدہ دا اللہ نصده انکار کائفة تکفرون بالله سنگ انکار کوی تاسو دا اللہ نا وکنتم امواتن او وی تاسو یا کوم نو الله جووندي کړړی تاسوو بغیر د چا شرکت نه بغیر د چا د بغیر د چا مشاورت نه بغیر د چا د سفارش نه بلکلی کې او اللهژوندي کړی نوم یميتو کوم بیا به مړ تاسوړه اون طته نه چې سر ټ مړی نو غ ټای مو الله سر سووک شی کوي یوه ی کوم بیا بهژوندي کوي تا ثم الیه ترجون بیا به کوم نار یالله توا پس کړي شیطان سو نو الله دنی شمش تکړي کوم توما مواتن مړ وای مطلب نشوي لکه صورت دار اولنی یاد کی وی هل اتا علی الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا یقینا چه په انسانانو باندې وقرا غله راغله چې د هغدا یاد ولوسي زونه نو چې نو نو صبر یاد نو امواتن نمو راست نیش نیش فا احیاء رب بلدت جوندی گلی تاسو رضی جون نمو د دنیا پیدا کول په دنیا که جون ور کول دا مور د گیڑی نه د دنیا گیڑی تراتل سم ملو میتو کم نو بیا با اللہ رب بلدت ملی تاسو لانا اری او که زمان هر زی روح لشتا پنا فات بخدایوی متین وائی راغل اسللو لپیدا دی نو چه کم نو دا بچه کی گی زی نو سنب یومیتو کم بیا با ملی چه کم دنو تاسولا را اللہ رب دا جوان بستا ختم شی نو دا مرگ برا شی سنب یومیتو کم نو دا غیر نفس با یو دا مرگ یو عالم نی زنلا چه دی دنیا چه کم دنو تا تی مده نو سنب یومیتو نو آبا دا اغه وانی سوب نو پوېږي چې هغه څنګه څه دي حالا داغي بیان کوم ته کېږي نو کوم څه پوېګو تب مارک نرستو چې کم عالم نه د قیامت نمخ کې مکه نو د اغه تفصيلات هم دومره پوېګو چې کما مون ته نبی عليه السلام ویل دي پاري زمم ایمان نه قبر کې عذاب قبر کې نعمت پاري زمون څه دي ایمان نه خو په تفصیل باندې پوېګو نه زه کلا ویل دي چې ولکلا تا تاسو به پويګی نه ترڅو کې دا ده نه معلوماتو بیانولو ځای وو نو دلته کې هغه ذکر کوي چې موږ څه کوي پويګو نو دا په هغه حالت دلته نه ذکر کوي نو سوم یحييكم بیا با الله رب الی زدوند کی تاسو لا د دې ژوند نه مراد د آخرت ته کو کوی دې ژوند نه مراد د قبر ژوند دي نو هغه په دې معنی کې غلط دی په دې معنی کې هغه غلط دی دا مانہ صحیح نه دا چې څسوم یو هی کوم بیا با الله جون دي کی تاسو لا خبر کی دا چې کوم درو مانہ صحیح نه دا دا قبر جون دا ستې شداږي په تفصيلات ومنګه نګویګو دا حشر د قیامت غووند دا ستې لکه چې دا مونږو تاسو ګورځو دا ستې جون دي نو پاري مون کویګو نو غیره ته ذکر کوه څوم الله ته بیا با الله ته واپس پرې یعنی سوال او جواب د دارا چ صرف جوندی شو بیا در سره دنیا بیا او کاروان دی کا یو الگام ب کرے او دکان کې بناستیا او سربتالې او سپین بتالې داست چې گاوا و می ته ګړی او بیزی با خفای کار لاسته دا خبر نه چې بیا بده سره شي نه بیاه په بدلې باندې به باد رسول ثم الیه ترجع بیا چې کمنو الله تواقف شې دې بدلې میدان بسې شي شروشي ثم الیه ترجع بیا لا تواپس کړې شي تاسو پدې مه مڅونکي او مرګ هم ذکر کړل دی چې مرګ دې نو مرګ تن نعمت دې الموت جسر يوصل الحبيب الى او مرګ یو کله پدې باندې یار دې یار سره ملاویږي چې تا په دنیا کې لري نه اعمال کړي وي راغې د پاره مرګ نعمت دې الموت تحفته المؤمن مرګ دې نه دادو مؤمن تحفه ده چې مومن مؤمني الله دې کې چې مونږ د پاره تحفه ثم يحييكم ثم اليه ترجعون بیا با الله ربول د تواپس کړئ تاسو دایونه ما ذکر کو چې دنيشه می څه کړیې تشکرې دی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا د دنیا ټول نعمتونه می ستاسو پیدا کړی دي د دنیا لوی پروګرام چې ده ناغتاله پیدا دی هو الذی خلق لكم دا کائنات ټول کائنات د انسان په خدمت لپاره ده ټول کائنات چې صدا رچا خدمت کوي انسان نو حضرت انسان کله د دې دنیا له خدمت لپاره پېدایي کنا خدا خو بیا نو کار چې دنو افسر شو افسر شو نو کار چې نو د افسر خدمت دی او افسر ده نو کار نو دا ولټا نشو اوس زما خبر پهونو شو دا ټول کائنات الله حضرت انسان لته پیدا کړی دی انسان خدمت لپاره پیدا دی نو دا انسان کړه د خدمت کیبس تش دی دنیا په شوی شوې لګیدلې نو دا خو بیا دا دنیا کم کمره افسر موه او دا انسان څه کوي نو کار کوي نه دا دنیا ته د خدمت لاره خو د الله خدمت لره نو چه دے کلا اللہ خدمت کئ خدا طول دنیا بہ دپ سے راضی دا طول دنیا بہ دپ سے او چه کلے چه کم نہ نو دے اللہ خدمت پر خود نو سم مراد نہ ہو اسفلا فاعلین بیا بہ سپینو کرشی سار وقت بی طولیا غفتی او کولر دو سابو او کو تریو زان سره روان کړي او غمو بدرای کی تکئی کلام د سپیلو کر بیا نا اللہ نو کریئے سکڑا بری خدا سار بے خلد چو خونستر گی بوئی مخ پیچے کمدنو آگا نہیں او سپیبا چی کمدنو سکی لام بوئی ردد نا ہو از پلا صافی هو اللذی خلق لکم ما فی لرد جمیع اللہ ریا غزا پیدا کری دی د دا فائدی ها غزا چی بزمگا کی دی چی بزمگا کیس دی استاسو دا فائدی دا ستاسو د فائدې لپاره دي جمیان ټول دا ټول دا څنګه د فائدې لپاره دي مار لړان لړډه ګمبوت مری مچای او خوشرې وځي داسمه دا د دا فائدې لپاره دي چې ټول د فائدې لپاره دي نو یو مطلب د زونو فائدہ باندې تاسو پوښتې یي زونو باندې ودې ټول لکه دی په پوزونو پويږي په پوزونو شهاب ورشيخ رحم الله ویو سړي په غنګوټ پوری خان دي لې چې دا چې دا تاسو شي له خپل پیدا کا دا شي بس غنګوټ پور څخه الله به دانہ راو کوي جوړه دانہ دانہ به راو کوي جوړه حاکم لالا اغه ورته یودر څلور تور غنګوټانو پورن دا غېنه بدل ما جوړو و دا او د غی پان اوهغې سست ټ نو دا سپور خان دما دا ټول چېونه چېین دستا د فې د پااره دي او د ځې فې باندېته پوهږې د ځو باې مار لاړم لاډایکم سری فید دي د د حاکمان نه ته پوسکه بلاو کې فید دي او یا ضروری ضرو خو نه ده چې د هرې ف دته پوهېي بس ټیک دده پهې ې پ پوهه. نو کټوې مچ مونږ تانګې شاپور شير ته رحمن الله چې مچ تا تانګینو نو نو له کله کله سره نه تانګي نو ابو څوم نوکار دې خپل کله کله سره په کې غنا کنه کار کله کله سره دې نوکار نو په شي نو د هر یو کې فائدې د خوند کی یا لمذرمانه مران نه یماتونه دي لکه سوره النحل دې پانسوستم کې وای و ما بكم من نعمت فمن الله چې کومنیمه توننو د چا د طرفروي در د ش او قرآ را محلهانه استادان کوي پیدا کړ ستاسو ل راه چې په مګه کې دي چې زمګ کې س ستا د پاه دي جميعیان منکوټټول د چا نهه دامو چېدي پیدا کوون کې په کې بل شکلی چې تا ې ې پهې بل چا سکي دي پیدا ک جمعیان من کو لگه صورت جاسیه دیار لسم کی دا چې چه جمعی دا ټول چې دیر دا دا صرف دا چاندی دا اللہ نمی سمت سوائی لسمائی بیار لائی راد و قلع طرف دا آسمان باننی و سووا هنہ سبا سماواتن نبرا برکل دیلر اللہ و آسمانونا زمک احمق ککنا او آسمان اسکو رسکو ابادی د ویخ نکیږي دبر نویخه آبادی د ویخ نکیږي رح پیدا کول او پټم کی, کی, کی الله رب العزت چې کمندنو اسماکه مخ پیدا کړوا او اسمان پرسطه چیروانیږي نو عزت سما ان فطرت وا اذا الكواكب فسرت اذا السما ان شقت وا اذا الارض مدر. شروانیږي د اسمان باول دړې وړې شي زنوایا ټولو کې زمکه مخ کې دا زنوایا ټولو کې مخ کې او اسمان رښتوی او په زنو کې اسمان مخ او زمکه رښتوی نو په دې ځان کوې زنې زایرو کې الله قدرت بیانې او زنو کې نعمت بیانې نو چه کم ده نعمت تا کهی بیانهی نو دزمک نعمتون منگ لیدلشو منگ تا معلوم دی پا مخ که کی او ده آسمان اگه نعمتونو تا منگ رسیدلی او چه کم د قدرت بیانهی نو ال تا آسمان مخ که کی وزمکا فروشتو کی زکر د الله قدرت پا آسمان کې دیرخ کارا کیگی د چا نا نه نا زکر آسمان بغیر تنو سا اللہ تا کڑه دی تین کڑه دی نپایي کې قدرت د دې خارکی کېدې چانه د زما کېنا نو البته کې دغه مخ کې اسمان مخ کې د چانه د زما کېنا نور ترتیب صورت هامین سجده بیان کړې شي زمک اول پیدا شوه ده او اسمان نور ستو پیدا شوه نه دغه ترتیب دی په صورت حامیم سجده کېږي نور ذکر کولو کې ځنو آیاتونو کې مخ کې ورستو شنوږي کې دغه نقطه ویږي سمستوائی لسمایی بیای راداو کلالالا رب بلدد پا طرف دا اسمان باندیم نفصو آه و ناسب آسماوان برابر کلالالا رب بلدد دیل رو آسماوانونا نو از زمکی اللہ پیدا کردیدی پر دیرو آیاتونو که دا چی نیشتی چی زمکی هوم وودی سیوا دا صورت طلاق دا آیاتنا خوبا حدیثونو که دا چی دیزی چی رب بسماوات په حدیثو کې دا ډېر راغلي دي چې د ووزم کو مالکا او د ووزم کو بچا الله رب ال عزت په کې دوهغان په ډېر راغلي دي نظم کې هغه ودی څنګه دي ما څنګه سردم څخه کار دی خو یالا سیو بر سره غولې دي دله کله وګړیا زمو شو وګړیا شو یو بر سره غولې دي داسې دي او یالا باندې باندې کومه څه په کې فاصله نشته وینې بیا اراده او پرالا رب عزت په طرف آسمان باندې پسواه هنه سب سماوات نو برابر کلا رب عزت اله را او آسمانونو نام او هو به کل شیء عليم اغه الله رب عزت په اړ یوسبانې پوي ازات اغه الله پويږي برڅوک پويہ چې قدرت ذکر کو ان الله على كل شيء قدير نو البته علم کیات کړو چې قدرت نو علمي مي او دلته او سر علم ذکر کن قدرت بی قیاس تو چه علم دکم ذاتو انداغو قدرتو می نئین اللہ بکوا ہوا بکل شئین علیم آغا اللہ رب بردت پاری اسزبان پویا چه قدیر حغا دی علیم حغا دی قدیر حغا علیم آغا نصرف او صرف داغی بازتو کی دبلچا نکاوائی و ایزا قال رب بکل الملائکا دا دیزان الدرم نعمت تا تمہیز ذکر کئی دریم نهه مطلعا آیت نمبر 34 کې ذکر دي واعذ وقلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس الله رب عزت حکم کړو فرښتو ته چې سجدا وکي ادم ته نو ستا بابا ادم عليه السلام هغه فرشتو ل عزت کړو تعظیمی ولا کړو د لوی خاندانو سره یې ستا بابا سره الله رب العزت احسان کړی او پرېشتو چې کوم دنو تعظیم هغه ورله پکړلې وو پرېشتو باندې نو د خپل پلاړ افغانستان کومیرو نو مخکې وو ته تمهید ذکر دی چې دا سوال جواب چې دا سي ادم علی سلام ته د خاورو نه پیدا تې نورانی مخلوق تو وي چې هغه ته خیراله وتو یا او سې د وتو کې تعزيمي وريشتې هم ځان د سوې اخر د نو د آدم علی السلام د پیدایښ مقصد ذکر کیږي چې هغه الله خلافت له پیدا کړو یو لوی مقصد الله ذکرو پیدا کړو چې لوی مقصد له پیدا کړو بیا غل دغه مقصد علم الله ذکرو ور کړو نو هغه په مقصد کې هم ډیره چتو او په علم کې هم درس سو پوچا ته نو د اوچا تعظیم وکاري الله ربو عزت فرشتو ته وی چې تاسو د دسو کې تعظیم سیو کې تعزيمي نو دا اړت ته شو او جدو تاسو شو وایذ قال ربك للملائکه او باو کې چې وی رب للملائکه فرشتو ته انی جایل فی الارض خلیفہ یقینا ذیم پیدا کوونکې په زمګه کې خلیفتن یو نائب انی جایلن فی لارد خلیفہ یقینن تی پیدا که انکیم پزمکا که خلیفہ یو تابدار پل خلیفہ اول ایز قال رب بکا پا اوکی چی وی رب دی پرشتو تا نو اللہ رب رضا تولی پرشتو تا مشورتی تا اللہ مشوری تا سالتی چی پرشتو تا ہوئی چی لی زفرشتو تا یو پاند پیدا کوم انسان پیدا کوم دې فرشتو ته ویلو ته حاجه دې عالم ذکر کوي دا الله رب ال عزت مشورته حاجت نشته خدای تعلیما للعباد تعلیما للعباد چې بندیانو ته تعلیم ورکي چې تاسو څه نو د خپل پاوله ناس ته خلکو سره لګسته کوي مشوره دا الله مشورو ته حاجت نشته ځې مادا چې چون کې رستو با دی فرشتو ته د انسانانو خدمت حواله کی الله دی فرشتو تا با الله ربول عزت د انسانانو سا حواله کی خدمت تک زمونږ ټول خدمتونه څ کوي فرشتي کارون دی کارونه دی زمونږه ملال ملي کی ابلونه لکی زمونږه ریفاظت لپاره الله فرشتي مقرر کړی دی یی نینو حدیث کې راځي مونږ با او پیران خپل نخ نیک نکړو نخ نیک منداله حفاظت کي نو یو الله رب عزت دا فرشتي رستو به انسان په خدمت مقرره وله د مخ کې نه خبروله چې تاسو یو انسان پیدا کوم چې د مخ کې نه د دې پزلونو کې د هغه تعظیم وي تعظیم او الله رب عزتی دا هغه د پیدایښ د مقصد نه هم سکی خبر کی چې د دوی د پیدایښ مقصد څه او الله رب رضت السلف فيه پیدا کی نو انی جایلن فرشتو ته زکووی انی جایلن بلار دی خلیفہ یقینا ز چې ایمان پیدا کوونکی ما پزمک کی خلیفہ وتن چې کندنو یو ای دی یو بل ناراستورات دونکي مخلوق چې دیو بل ناراست راځي فروست راځي خلیفہ هغه ته کمدنو خلافت دی یو بل ناراستورات تو ویل کیږي چې یو لړ شیوبل لاغه بغیر شي یو لوشي بالله هغه بزنس شي راشي نو دلته دي خليفه هغه د بل په ځای راځي نو هغه تمنګ عام طور نائب وایو چې پلان کې دي پلان کې څه دي نائب د جانشین نه الله رب دې زه توي او نائب پیدا کوم نو نائب د چا یعنی مسکټه نو سوق په دې ځمکا چې راغی په ځای یې الله پیدا کړي نو مخکې دې نه پیریان هم کنو سو پیریار نو خليفه خليفه د پیریار خلیفہ دچا پیریانو ترماکه په یزماکه پیریانو نو اړی فسادرو شروع کړ نو الله رب رض تو په فرشتي جهال د حواله <سؤال> کې نو هغه یې څنډ کړ او سې چې کمنو شالوبیا <فصال> باندې تسټل اوس غلولو نو زماکه خالی تاسو شو نو الله دې د پیریانو په ځای یو بل مخلوق سکوم پیدا کوم په دا د خلیفہ یو باندې شو چې په ځای د پیریانو په ځای دچا پیریانو نائب ده پیریانو نو ریوانیو واخ والله زنی ملګریه هاي ملګریه دوالدې بیمار ده ملګرو ته د دوه درخواست کړی دی, دی. دی, دی, دی. زنه